څه خبر څه ثبوت ما تاسو نه کومه کډار روزنه ښه راځي حافظ تور ټول <سؤال> وو دي نو دا ټول خلک را سمبل دي داسې چې ټول خراب را بدلاس تاونه روزنه خو دا کاراته نه وروه تاسو مو هغه د بشيست او د شي سوري د شي فز ویتش هغه شيان دیش من ازه وخته مې یو کارکشته جوینده ورکره او دغه پر اولي د وطن سره خدامونه ده د دې دشه مرسو مسترګي کارکینه وګونا کار کینه حواس بازاره ساره بهراجان دي کی بهمن کی بهراجان دي کی نو دا په هم کې سوزنه مو شه سوزنه جنین شه ټرس په ماڼو دي شي تر تاذاب ده په هغه طاسه ا راستي دا کhto نه کولی دو دي شي د رواني په باندې د مرګ او خلکانو د دغرازي عالم دي ټک ټوش نشي ګرځه د نورو برسې له کیسې نشته اچی بازارونو حاولو شورو شر هر باب خلق پی تک را تک کوا صف کدا تا اپ کیا نو روزانت آس لا باره خلیمونی لخلق السماوات والعق دو من خلق الناس پیدا کون دا اسمان نا اسمکو دا نیوی دا پیدا کون دا خلق انا لی اسمان همیش مکو نا بستی نا بی غروع تا دی پیدا کون کو نیوی دی اسمان لی پیدا کون شما دا کردی دی نسان دی دا نشم پیدا کون ہے و لیکن ناکسا ناس لا عالمون لیکن اکسر خلق نتوگی ذا نبوائی او چی سوکی کی دا اگر نسان دروغ دے او چی سوکزان لون کیا رون دے رون ساری مومن او رون ساری کاتر دے بد کردار او ای کی گی با قیامت سرطا لے خنیدی مومان استویل آمار انبسیر ندے برابر رون در روغ آمنوا آملوا الصالحاء و للمسیر آنا مومن نیکو کار برابر دے او نبت کردار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 لیکن اکسار خلق یقین نک ہے اکسار خلق نک ہے لا فیسلی چھو سو پاکثریت کی زیادن فیسلی پاکثریت نبی فیسلی پا حق نکی چا چاو کنو دیش ہوئی اگرد نا چکم سڑی خسڑی اون دخلے پر یومین حق دے کب ربا سامن رسلے نا دیر اول لوگ اسوان دا کری فیسلہ اگریشتا کنان سرکنو خبالی مینچ اکسار خلق په ته سلیتونه په موږ کې شي دا د خلکو بازارونو تناسب په څور ډول دی ګرځي او فيها خلکو نګړي په دنیا پره راکمن خلک دي د پره د پره دې او د ریپبلک ورته الناس او الناس له بازارونو ته ځي لیکن اکثر خلک چې لري په یو نا خوینه واقعونه ثا سورون و ایت اسطا ود ما باله مات زاريكه استجب له کوم زب استاس دعا قبول ان الذين استقيموا نعبادتي جست كبر قي د دعا واستونا ما زارين کي سيد كون جهنم مدارين دي بدات شي دوزخ ته ذليله حضور پات مت سره وادي اول دا پات سوال کوي ځینځای تاسو سوال په проблеم دا ورسره تفاهره روانه ته ورنیشي هغه زمونږ ماتم خدای دی چې دعا کوي دعاونه د په قبل دعا نه نشره اختلاف نه خاخه د دعا کوي په دغه دعا قبل د دغه چې کینې خمل واستنوي کومه راکې نه ضرورت نه د دعا قبل د دوه ډری شکلونه اوونه روانه کیږي سیده اوستي کابل څخه دای په غر دارو بی سکندر دغه پچا رسید بدلونکي کتاب را روانه واغې نن نه لیدل سال باندې وی درځو سزه باندې جوړه کیلا ستاله اسمه ته ده تاسو ته میخوا مه خا دا نه کړو دغه مصیبت د رب کټه او خبرنه دغه غوري وزيري فاطمیه کابل کې دغه یادښتره دکه خدای ته ماله مې چې د کوڅې وروسته د ټکنوکسانډ له ځالهเมه وروسته د دې سمبالونکی سال له ولا پر ځای نو مه کومه پر دې د غنا سمونته جوړ شي نو کومه راڅوونه مې دغه پته وځي یم ماشن د ګور ورو ورو فدیر دغه ورو دې د ورته چډيله دېره فدیر ورو ته په داسټونو ته ولاي خدا پر باوزور اتاکو زمان آلما وید دعا داس نسان دا يوسره سوال قیل خدای حسیزن لنکی تکلیفن کلیدنکی اغکلو اوه ساکیب او دی داس نسان دا لکلوی جة دا دی رسدی کار خانی قیسی یو ما شون یاز بین ریوی اور دی بابا یا زیر رو پیارا که نو خیار پلار بجیل زیر رو پیناو شید دیوارکی او رو پیارکی نامل نوارکی نامل تجران ن او خلک متا وه چې کلیزه سره شنه شنه دا د تعصيفه ورکوم ضرورت په خپل سپننه کې نو موږ چې په زغمته و دې تختم په زغمته په اسانه نه وو نو دا ټول د دې دا کارونه د دې اسوکان زده نه په چې ازوانای وخرا شیده خوبدو پیده سوکی دوکنه جی مده اپول <سؤال> شیده دیوه نو دیو احکی ولنو ارتیزه که دیده آئیده استیماعه قرآنه لیده دیو اغسام بعلونی شید دعشان بازی سوالونی دیوه دیوه دیوه اغده ده با عمدسانه یاد اغسام بعلی لایق نیده نو خده اوالا غرسکی نو دعا قطعا نرد کی گیده یقین مره دیو خده پدیخه پاک خدا پاک دې استو په څومره ښه کېږي څو ته ته خدای ته او سيلي بوجه څو زمونه څو نه کوي خدای خدای ته زما محتاج نه دي انږي به زخت زړينه ده هر څه دعا کو خدای پاک ته برهایا البته کله ذکر کې مشغوله یا تلاوت د قران حدیث کې دا راغلي په سوق زه ده تول خو دعا دونك ونبا سيادة تلاوارك دعا عبادت ته عبادت دعا نجي عبادت كي مشغولي دعا عبادت ومعصر خرين دعا عدزي كله ودعا كي ما عدزي ده خرين باد بادك وخرين اصوال بكار شارم تنوه بكار وصمد الله <سؤال> <سؤال> دعا كي الحمد لله و عبدالعالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى الالتعیبون وعلى الصحابی اللہ رب العالمين دفت الاحثانات وعظیم و قدرتون و بیان کرت او خلق تلتوحید اعوذ باللہ و شیطان و بسم اللہ الرحمن الرحمن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه خليه عليه حستیا چې په ناکورې نو تاسو د پښه په آرام کې پدې تشمیري نظام ته موره تکا په نور چې اوه لې د خوب د پاره مناسب درونه کې څنګ لا خوب نور د هم د شپې وخت یې خپل عقل یې خپل څنګ نه خونډې درېند به ښه نه کړې چې د ټول د نظام هغه په خپل لاس کې راشتل که خلق تاویلیوی چیزان لده آرام وقت مقرر کنو چا با یو وقت و چا با بل <سؤال> وقت <سؤال> سلو رم دا احسان دیچی حیوانات او انسانان پول خدای پا دیش پت وقت و دکی که حیوانات پیخیوی ناگی با گیا وستا شو با کون من دا تی آرام وقت رفت آده با غیز من دا روز وقت خوب کون و کارگم تسنگایشت مدا پول خلق و نزام خدای پا یو وقت لحکو برای که دا پخپل اختیار مقرکی دی قصابانو با یو وقت مقرکی دی منگو بل دا غی خوب وقتی با منگی د منگ دا بیخی وقتی دا دین دون وقت منگو چانا رشتا دا زرگرانو با یو تیمو قصابانو با بل تیمو دا ملیانو بلو دا دکان بایانو بلو خدا دا نظام پخپلل لاز که اغشتی چه طول لازم لیو طول آرام تای نکه دا انسان د یو بل سر رج تور کمی پی راوچی یینی مکارم نکے تراناوی نبی بیکار کنی اوکو خوب نوی نبی بس علی استرگی دا تور لسو بنتون پس با عدی کی استرگی بید انسان معاف تلوی و قسم دیدی توری شپی تغوری دا خزین احمد تغوری تی دا نظام چا جور کنی دا روس جور کنی دی کاملی کی جور کنی سوکویو انقلاب بیر آلا بسوکوی بل انقلاب آلا بسوکوی بل انقلاب آلا یا مردار دخلو نظام تا زوره چه دخلو نظام حلاب از اسپو نظام تا سخواه اللہ اللذی خلی غلی زادتو جعل لکم اللہ چه پیدا کئی بستا سبا پارش پالی تسکنو فی چه آم پکئی که دا نظام نوی دا بسم کول و انعار مبصرا خلی رسول خان پیدا کئی روزې دا وخت د نړۍ په عمل لپاره د مسولتي لپاره ټول خلکو زموږ کې د کوم سیسټم سره چې انسان تاسو ته غوښته یې د لپاره خلکو واسک لګولې زاسته تاسو د لپاره دا ټپی نظام جوړ کړی هغه قانون یې نه لایې چې تاسو په روخه کې پستورګو کې په پوزا کې په جونګي د دې د نظام نه ټول نظام نو څو راو اس کې شنو تصور مداګلې فرېب واستاسو د جندې ترور له pore یعقول نه دا مینه نه وینم دا سود د داو نه نظام په موجي د ګېک بل چا ته ونی جوړه دا وی حساسیت سره خپلې په مخالونه ان الله على ذو فضل لن الناس خوله دین مخاوند په جنته دخل کو د احسان وی ولکن نفس الناس لا اشکرون لکن اکثر خلقنا شکر مخرره دې نن ټولو په دغه کله یې شته یا لكم الله ربكم دغه سکه سره ور مول صرح کته نه نه ارقانخ كل شيء دې ته لا تهون کې به هرڅه دې هرڅه یې ته لا اله الا الله مشته بنا قدم عبادت د نور ددنا فاننا تو فکون کم خواه او رئی رو رئی کم او کله تگو رئیو کلا مغرد کلا دائن طرف او کلا بائن طرف ایزا نمانو خپل اللہ اغدرنا خطا شوا چاہ چیز اخپل دن, چی دن مناسبت نیغا پا کن لبانو و غرگو اننا رللہ و ذګانې کوي څوک چې دین کانوا یا آیات الله یې نه حجرو ونداسي به او دغه په چې دخلې وایته نور خراب شه تواشي زمونږ انجان خلک د تبعید حاکمان او لیدران د اسلامي له حکومت دغو چې اسلام پکې راشي هغه نه باندې راځي تسمه دالی ډرانه د قشنگ حاکی معنی اته څنګه حاکی معنی د قشنگ نه نه سوګ نام کې پلمون کې پراته سوګ دریس پلمون کې سوګ خلق ها سوګ یو کم مختار استاد او قبلکه والا استاد کیتابونه او استاد او شو او دینم څه شو او سریتو هم څه شو داسه دنیا کې یو قوم نه کني روساني موږ ایسایانی موږ ځاګه ځان د دین ندی په falamos په تل کې قهره حاکمان د اسلام نړۍ او د عبادت نړۍ ها موجود دي د اسلام نړۍ او د عبادت نړۍ اللہ اللہی خنیغلوی زادتی جانا لکم الارب خرانا چستا صبح پارا ازمکا راستو بلی جلیہ جوڑا کرونا ازمکا پی خالص تا گٹی پشکل وی ٹولا تاس بکر کرواندہ سنگا کولا آنکا رشد پشکل وی ٹولا جنگل پی سنگا تیرہ و آبادی گا ہم سنگا کولا گردو دیو سنگا بس یو آجیبا مادے پیدا کلالا خور چکنین تنستی کی گی چی عبادی پی کے اوسې کار کار وړاندې کوي کار کار وړاندې کوي او پیدا پکې ضرورت د پاره پیدا پیداکړل ضرورت د پاره ونې ټول سخت کړې ونې ټول نه نه کړو داسې په مخابله خوته چا کړو نیروشه نامې کول پرې مخدمت هزمتخه جوړه شو راټول و وسما جناع اسمان ذاتي درزول دې نکره وصوراکم بیتا سی جوڑ کریئے اے انسانا قاصن صوراکم پا خشتت شکل قسم دید انسان شکل هر زناور محکول دی هر زناور بانی ویختی بڑنی اپا خلیق پراک کل پزمک افراک کل مونگی دا سخکون ازام دوست چی نرا باندو بنیشتا اگر اشان نرا بانده اگر اشان و اختشتا پوس بدن خشتا لو قامت لاسون چې چی پاغید عزت په طریقه سیز روال اقلی تیو چطو خلو پا از را کازی اخل را که دماغ را که پوین را که دا تول حیوانات و قسم دیده خالص تخوی فضر لی کمونگی دوان كوغي دا مونږ انسانان چې په خپلې کډا چې اکريمي داخله دماغ کې پوهه پیدا کړې نام زه الله بخپله کړم دا کړم دا خدای کړو که زه هم بخپله کړم نو سم دا ولې شي کول ته په هغه ټولې د مازګې نو څنګه په مازګې زموږ نديات هغه که پستر وګورنو دا واستره کې ونورېږي ته دا خدای د نظام څنګه جوړ کړ انسان له دا خپل د پوسونو د د دا څخه د قامت پیدا که. او عادانه نز... له جن هرڅه مفرحه فوټ سیزن اف کریم ساروس سره دا یاخره وقفه شي پوري او ځناور سپیګي د روان غوخ پر بیان شي پوري نه می وروري شي مله خدای دا سخته نظام جوړ کړ چې هر هرڅه نه फायदा نه وخوري شو ترکاری وړي شو شنه غا اما طرح لګان اوغه په پخاتو مصالح پټیو اچو غړي پټیو اچو خلک کيماتي کو کور جوړ کو बंगला جوړ کو بعد پټیو لګو ټول نظام برابر سپو خدام خار لا لغه او کاه هم مردار کې پندې وي دا چا کریمو دا تپوس کریمو دا یو مالک دا کم یو حاکمش دا کم یو حکومست چی دا اوی داما کری دی من پخپل زان یا که پخپل زان جور کری و خود دا کلمو دا شمیر نا بخابر و دا گردو دا کار نا بخابر و دا زلان دا ایسی نیو خواهر گردو تا گورو بس انگا چانای زلس کار کوي پر پوس انگا کئی تینا وینا دی یو طرف ته وینا دباو کئی و بل طرف تراکار گی زلان نا پام دا نشه ما شنه ماشين چې په هغه سینا کې لګولونه دا او وګوره او د बिजلي پاک سترګو ته تاسو پرسیوونه تراسي په اوږه تراسي جوړه دا تا کاټو دا نه ځم دا واچاوي خو له وی ونه لي مصورکم تاسو فلې جوړ کړی اے پښتنہ سورکم په شکل کې جوړ ورزخکم منن طیبہ مریض دکې تاسو لحکلي سېزونا مرکه مې او زه غواړم باندې ځم چې د مونږه وخت نه شي خواړه په خیره نوخه زالیکم اللہ ربکم دوگا رستاس و رب پالونکی رب پالونکی تاویر وزیرا سان تاویر جن او دا مرگ مالک تاویر وزیرا سان لیس تا چھوڑے بدر کی زالیکم اللہ ربکم دوگا حکومت تاویر نم لیڈر دی چسود حکومت صفت کیا لیڈر جایم دا پیس کنویر نو واخله زناوره دا غليق درس چې توګه دا غلي درس چې توګه هغه نظام خو ته چې ټګمې زموږ غباران دي دا غلي خپل ته سربسو جوړ استګلیټر کوم کې بسی او دا حکومت کوم کې بسی ماته نه اهله دې زه کچه خدو رسول ته شاو چې او شاو له سلپات یې نه اجسوک د خپل غوښتنې د نظام راولې او مساويري څوک درو وي څوک منافق یا د خپل دشمن وعلیکم الله ربکم دغه سخته خبرې دي ګورم خدای وکړه مبارک افتخونه د والدینو لپاره خیر باغه د برکت په څیر نه سيتا نو خیر ما نه تقدر ولي پله رب العالمین شاو په اونیو کې لږ څه معلومات ورکړل چې دا ਸਰبس دي او الحال هغه شهجام لا اله الا الله مشتله الای خدای د نړۍ د امنه دا دعوه مله هغه پای عبادت او بازارو په جناسا نه او څه ځری کړي هغه ته بل مخریسین پعات او بندگی صرف دعوی کا رہا ہے اخلاص کا رہا ہے یا خالص کا رہا ہے پعات او بندگی راگا دعوی پر پعات او بندگی کبھن صرف مشرک کا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وَسَنَعُدَ صِفَتْ لَائِقْ بَهَلَوِ ذَاتِ پیچھ پالنکِ وَكَوْلِ مَخْلُوخَاتُ رَئِهِ دعو جو گل تچو گورے دائم پیدا کوریو چنجی تو گورے پھت لکے تو گورے یا میوی تو گورے کاری گرہ تو گورے چا خدا ہے پہیوں میوہ کے سو رنگو نگیں آن پہیوں قسم میوہ کے سم رقوان دنگیں آنہا حرم میوہ چی پیدا کیا دائم دا نسل ذریعہ پکی پیدا کی دانیو تخم پکیدی یو اندلاعنا ما تکے اندش پا گشلی اندلاعنا تخم پکی دا خون تکی رکم گیا آنید دار پوستی کی تک شن پان تکشنا خون دا پوستی کی ترخ دا پان ترخ دا بو خون دا پشان نا دن نا پکی دا چرته یو ڈاکتر والاستنی ایدی که دا غلو اخوای کاری گیوی دا سوکشتا چه دو ویچه دا انزان نا دن نه زخواگو دے خدای خوراکت آجت نیلری من دا پاری جو کلوی و دا غلوی خدای چی رو دا نو دا آغین قسم دی دا منگی وسترگ دا پاکستان نزیاتا را من چکه تا تا سو کوی دا آئی وسترگ دا نوالو طول پاکستان ببرکو سو با پدی را جش و دا غلوی خدای چی دا آغا استرگ پاکستان نزیاتا را چرتا پدی گناه دار اخلاد دا آغا سی فرس کنی سر با سج چنتا که تو ویځه را کښې نه چې خو ته مو حالې او خالقې شي نور سي دا خو دا د سماطي دونکوタニ الحمدلله رب العالمین سسنا صفاتین او له خدای نه انوچ رب العالمین ټول توغ قوه دې غبره تر دېستانه مات خداحوکن لچه شرک و مشرک آنه بدفرستی ندل سو خدای کانا قل و انی نگیت و انا عبداللزیم تبون من دول اللہ زمن اشین چزد عبادتو کم داو خدایانو عبادت کم داو خدایانو چتاسو عبادت کم داو خدایانو سر بسجود کی گم ما. لما جاء انجل بالمنات من ربّيكم وحنا شرال كل دلائل بعقل أو متعبخ لا ما تخذي دلائل لفوء يخوض دل. شلو يخذي فعالي يزب انشاء تصرب السجود كي نا وعمرت ومعتباح كل دلائل ان اسلم لرب العالمين سيزب غارة دم غرد النهاب دم تابي دم سرب لرب العالمين رب العالمين تماما تذخد اغا ديحكم خليحكم منح والذي ديح ديحو دامحك داسا نزام بيانك شبارنو جنصر بديتا اللغطي دي اويت اين سارة تبيح كل زانتا والدورة والذي خليغ اليها استداء خلقكم من طرام شئ اول كتاسو بي باكريو بخورنا داما لسنام بخورنا بي دین اسلام په طلمو نطفه حاله اصلا له د خارونه یوګه رضا به خارونه جوړي او د رضا مینه ویني ویني نو څه جوړيږي څومره نو څو به تاسو په لاره کې د خپلینه د موننه دووبونه څومره انقه به غوڅاله تر شي چې کوي نشي د چکو ویني نو موږ سمم اخرجکم تفلا بیتا صعوبا سی دا مورن ما شما قید ام کی ما شما یه سمم لی تبلو واشدکم بیورسی گئیو زمانی دا تاقت تناجوانان شه پاکشه دانی زام دلل سوق قی سمم لی تکونو شیو خوابی پکی سوق بڑا من قبل و سوق مرشی اما جوانه ملشی دا چه صبح زوانان کم او صبح بودا توب تورسون صبح پزوانه کملشی دا دی پولو نزام یو دی ولی تبلغو اجرم مساما شراس و قدی طریقہ رسے اگا حکل امیتی معلومی تا دا زوان دا پارا میچی عمر مقرر دی اگا اگه تورسی ملشی او بودا دا پارا میچی عمر مقرر دی اگه تورسی وَلَعَنْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ عَوْدَدِي دَا پَارَهِ اچھی تاسلو سوچو تے اچھی دالا چا اختیار دے عَقَنَّ لَكْتَ عَوَانَ کہ انسان جند ومر پا اختیار کیوئے قسم دے چیدو بازان دیرو بود کروئے کامر نی پا زان اختیار سا نی پا بالباد کی نی پا دوستانو کی باوالی هو اللہی یحی و یمین زکر خودی اغلوی زابتی چھ جمدی کون و مرکون کئی مات دین دا آغا پلاس کی دا جنم دا آغای کنسل را وستیشی ندار اچھا پی اختیار ایدا قضا اما پا چې چھ خودی پاک فیصلو کی دی و خبره فینما یکون لگو کنفا یکون خودی پاک مادی نظام تا مجد نلی خودی پاک ہوئی دا ورسيس پماران کې چې شبا سه وي كن ماش خو دې سکو رواني راځک دا دا به روخدې دې چې نو خيرو ماسونه سوویا سولو مام نو په پون نو داتکینی نظام دغه مطلب دا نه چټول شپټو ده نايبه د توبګارام په کې وکه ام په کې چې با آرام د عبادت پنیت کې ام پرې پات صحیح ته نه په عبادتې ساحه په دغه جهانو سردار وای چې ما پجمو کې و مسارمو پجمو کې سره په دټو شپې ده و ناونه سوما د دا خو د خپل یو نظام چې شپه د الله سره په اړه دا روزنه لسته نه پاره پیدا دا مطلب دا چې د عبادت مو کاوه مسوده خريقه نه عبادت دم سکون هم پیدا وکړي خو چې عبادت وکړي دا د رحمت مو ديا او صلی الله و سلام ونا سيد الانبياء انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله الذي جعل اسمي روح وانا اخي هو مختار اتون تبرب العالمين بقدر بيان لك عشرات تفاصيل لديننا وقدرته ما هو لو نحو دخلت بقدرتكم فيكته جبلته انا جاءت سر بسجود كهوا انترانا الَّذِينِ اُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ آيَا نُقُورِ اَخَلْقُتَ چِ جَغْرِكِ اِذَا خُرَيْفَ آَيَا تُنُكِ اَنَّا اَسْرَفُونَ خَمْخَعُوا رِي دَ ارا خلق چه انکار کئی درو جنوی زمان کتار تا و بما ارسلنا بهی رسولانا اواغ الدین و تعلیم تا چه من پر علی دلی بختل پر انباران سوچ زمان کتار تا درو گئی او دا پر انباران شریعت تا درو گئی فسوق عالمون نظر دیچه کوئی بش انجام دیوار کمالوش کل پیش اونو وختې ورپېشي ځینې خبرونه فیاناته هم چې ستونونو ته وې په واټي کې کار ته ځان دې څنګه په ولويغه سیسټم راایتا نو په کړي به ستونونو ته کړو چې موږ ته نه ټول به څه دا به تاسو وګورئ چې متشي ته ستونو کې والسلاسه لو زنزرنو بای ماریتا بیده اسپنی پلواخا چولی شی اما ایکی بزنزرنی اما از زنزرنی با ملیکی راکاکی داسی بیدتا جفراک لینچی دیلو توز او مخوی اختلیکی لاسو با نشی لبونی تازمه من گرمی او دو بایده دو زخم مخوی اول بایده او رو غور بایده دیده دو زخم ورم. دګر سيز نه صح شي نشته يخ سري سري صحه د ورنور ماسک يخه وګ کلی يخي ترم کېا کنه دمر دتبدنی نه لوري او اور سري دمر يوبه په ترم کېا ته ورساتونه په ته بي څه یو من موره کو سوي کېنه نه يحواله دمر تنوي او يته اور پېکې نه سکه سو کور نشي بد واسک من اور مسخ شي نشته نو ولبه بخود او عذاب کول اور یاد نو په مانو کې مانو کول را صح شي نشته نو خدای وې ځین اغلا مکیاناته مغلا وروه لذيقا ستونو کې بدبندنه ته کړی وای کیاناتین ته ستونو د وی کې واستاله له زنجیرونهاته کړو ته د زنجیرنا چولې یسحبونا فی الحمیم راک کلکی گی دا درم ای بوتا دا دو زخم دار دی سمم فی النار یسجورونا دا, دا دا قور کی بلک لیشی گی قور تا بوروچو لیش اور دا فی بلش سمم قید الاخان بیبادا بی خلق طویلکی گی اینما کنتم تشرفون من دون اللہ سوشو اگش سیزونتی تاسو دا شرکان کول خدا انا هو المصير انا خدایا سره به شریکان کوله او وسجو قالو دی دوی دنه الله خدایا رخصه زمونا بل لم نک الند من قم شي لكن ايشين له بل للمحكمه خدایو او شینه کار کی او اتاک ناکامیاوی خلقای مایس نه یو سره تجارت کی ناکامیاو وش څوک دې دګروژک دې سوپې سيګاتو نه ورما خو اسنه لیکو دا سه تجارت نو چې او خدای تا ما کې شونه باندې دا خو دې ټوټه ولاته دا چې می چاته او ځونه کوله خو ایسو دا چې سره نه ورما دګروژش و نه دګورشې ود دګورشې وا دګورشې مِنْ سُمّقِيلَ لَهُ مَهِبِيتُهُ يِشْيَءَ مَكُنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِاللّٰهِ چرتہ دی هغه سونه چې تاسو به شریکان کولا وښه نه خدایان دبلل قالوا بيبو يبنوا ان لا لا غیب شزمنا اسش بل لم تکم ندون قبل ذکر الہی دل مولا کنا ته بدی ترخه مخره دم مولا خی کنا ته ارسبت لاش خلیطا وخت له بعد شاملن زانکم خلیطا تر ربو تویلین ذا عذاب چوستا دا سزا داری سزون د چتا صبا پر خوشالے دے دنیا کی پناحق دا دار خوشالو سزا و خدا ناحق و خوشالو و بما کنتم تفرحو او داری سزون سزا و چتا صبا غرور کن یعنی دا خوشالو ناحق و خوشالو او دا غروب سزا و چتا صبا غروب, غروب حق و ناحق ننی یاد پیزی کن غروب تون ناحق و تکبر علی او خوشاله سلام حق خوشاله خوشاله خدا سړي لخواه بنگلور کې موټر ورکړي د احمد دغه خوشاله ته ديبانه خلک خوشاله ډېر زکه شکر دې دملما د راشي دونه ورته څخه قدر کې اهم په خوشاله په محبت او فیاغ ورز نه معاملې لویل د تکليف کړې او نه شه د څمره کوه هم خوشاله نو خوې په چې سېلاني نو تر پلو ته خوشاله باندې بلطہ طالب خوشحالی او ما حق خوشحالی ما خبر چې دمر اول ته واده دي ته یاره دا خوشحالی نه د ژوند جلاو کې خوره دولت در کې جوړره چرڅونه کې ما وماله کې کې دا ناجایز خوشحالی چې خدای تعالی دا نه خوښه ما ته خلل خوشحالی چې موږ کوم بجایز خوشحالی نه ناجایز سره مخونه زره کوم دا سزاكي دا ايه خلقو بما كنتم تصبب دا ديهة شوية تاسو تفرحون في الأرض خشالي بمكولة فزمككي بغير الحق ما جائزة و بما كنتم تمرحون فصبب دا ديهة تاسو بغرور ومشاكو لطمال وزداخین شی دمرغول دغلاست حال دین فيها هميشه وایې په دې کې دروازه ای له لمن نش په متکبرین بدل د دلته کنه نه د متکبرو متکبرو زیدې خلائق نو خو دې حضور تک توې دې انجام دا راکپایګم حضور کله د زمانہ نشي د ظلم زمانہ ده حضور سحرابا سعودو زلم شوی جارا سام شوی جارا چیو سعی منسکی اصف کے پیروان دو خان واچی مننو بخاری شریف کیوئے حضور پاک مانزد اولار یو کافر را اکبیم میگو ہیں شان اوار تسادر واچا ہمارایت امار بیسادن لیول ورک ده حضور پاس تر گروہ تھی عمی بکر صدیق دللل نون اگرامن لیتا دیس اوی لیک دیکھا دکیو ورک را سعی خانگوی تو ابو بکر سی برامان بکن تو دنگوی وچی آده ای خودشو انده اولا دی کٹ کرشتاد آن شوه اینا مور وقت مور ای مشرم مور ای وقت جرب شدیستر گی رو غلو لینده ای بچی حضور پاک سنگه آده ای اگا خده ای نزمات تصریدی کهی ای ما لگا خبر گواه اگا مور ای لارا حضور ای پاک سنگه ای اگا سنگه آده ای خده او او چالیو <سؤال> ازا ما تسالی کی گی چستا خوا او تو رئی چیزا خین ما تا تکلیف ندیر سلی چی آقرا، او او او خواهی بیو نازم او سم تسالی کی گی ماو لابوز فیو جنو پاک لیو بوٹو چو بیو جنوالی تسالی دمو والی قرون، فی سر میره اختراوات اید او دار شر یا بیوی بیل سمیی داری من در فا سخ جت کافر او لکه لکد روسیان روسان بیر سحق جاته او دا عاده مشرکان بیر سحق جاته کافی یعنی یو صلیب پور دا زلم نه کړي په ضد جنین په سپو کولی نو رند روسانو مسلمانان نیول او کامل کې سپور ته واچو ان ته دې نه د خپل نو سپیډ را پرفو د کمپا نا ویښه نه اخره دا اصلي درجه زلم د چلاچار را ذکر نو داها سمده داها ویوسیان من خراد ما دو جهن سمیه بیمیناست داها غریبا و تا بزور پاکمونی ورطواش وی آغا تا کنزلو پا روشت و لا پیدا و زب آغا تا کنزلو زبا پخپل اخلی داها ما اوانا لن تسپک تا ریخ دی زالون سرداسی چهانا واشا تا آغا ناست داها و چه ویوالا پخاصا دان ماه ده خاندو که او دی نوزه پوری والا چهانا او جو رکار ذلتا بے درد واسی بے خدا ہے جیسا خود دوار دمرہ ترین غریبانان و مسلمانان و ظلم کے اخدوئے ورطوئے ترسہ بارکار خیان ارس بے سمرتکا اِنَّوَ عَدَ اللَّهَ حَقْ دَخْوَي وَا بَرِشْتُنِرَا جیف اخلاسی دینی شک اِمَّا مِرْيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِدْهُونَ یا بَوْخَلْ يُتَعْتَ بَعْضِ آغَرْ ازابه نشینږي سره واحدکو د بجمدیزه په راهه او که ستات جنراناست نو خېله ستاده معلومات تاسو کو د معلومات تاسو مينو افراط کوڅه تر نه دنیا کې خپل ستړي تمنځ سیستم نو پرېمو نو ينه کبا د الذين اليهم يا بوخر دي تباعي موادتي من ور سره کو د عذاب او نه تيفق تظ فن کې یا بتاه وفات کو نو فیلینا یو یعون بیت ما تا ودا تاس کی ویرا نا پلاسی دیپنیش دنیا کدی قومه له استخزاء علی قوم در شریوم شرکین دی ہندو دا مشرکان دا زلین قوم بدون چې دې چرته غلبو مين دې انطو لا فلات شتا اورزی اما چې شي کاستو پر نو خدا جوان ته پیش کړئ دی ما یو روسيان سخت ظالم کوم دغه یو ميديا دغه سخت تر د دشمنانو امریکایي ان قوم ته خوشحال دياله او سمانه د دنیا څخه خپل لوپکی او دغه ډیس سخت د دشمن خاصه ان نو عبدالله ته سمر کړه له ما په ماول یم چې ما ظلمونه نيول نه لهم او بو خلو تاعتا بعض اذا خبره چه مون جیتی یا او او نتا او پایمنا که یا بطاو خات کو ایلینا یا او جعون جیبا ما توا تسکیم شد خدای حضور پاکتا او درس تخوانا فی اغمداران و او خلق و باتی معجزی مون مانگی رسته جی بو او خزا ما کتلول داختا دا غرون لدکا چه مون او بدلتا مهر موږ دغه خدای چې په کوهرا په ځپو او په زیږې د بانو باندې یې کې ورسره می تاسو قانون خلقو ته منئ شی نه په پروانه د هغه وروه زمانو نه چې ستا حضور ته اکثر لکتاسان او چې سيزونه یې په اړې کې دغه ځای دته ما مکان او تر مکان ته منزل ما د ختم کوم یا دې استسلام نه او کجن کیورت تکلیح من دونا سین اخلاسی که تاننا و لخد ارسلنا رسولا من قبل بیشک مارا لی گلی دستانا محکم تیغان با آم منهم من قصصنا علیک بچا ما تا تکنه دی و منهم من لم نقصص علیک و بچا بیان در تنوی کلی او معجزی او ما کانا برسول ان یا تیه بی آیت نگی رشان دیو تیغان برمات شا پیش کی او قوم تا معجزان ان ما باذن الله مگر د خدای په حکم هر پیغمبر هم معجزه پیش کی چقدره هغه ټولونه تعبيني مت په به خبره کې دي پر الله او درته وایي مكاته توربښته دا ورونه را نه لرکه پیدا جامونونه تا وخت چې د خدای تعالی شي او الحق ته سلام پر حق <تصفيق> هر شي او مے و پر زبان کی پوری خساور کی مقروضی دا دا دابطہ ل وی علا خلاص اللهم الذين بنعمتك جعلنا لكم نعما شي پیدات و داسو د پارا ساری لترقبوا منها شي سوریک ثونی کے پداو منها تا قرون سفرے ان قرات و د سورلا د پارا دنا فل ساری پیدات س دا وینه د سیرتو س خو سره د قرات ته پاره لکه ګډه سيونه د ایمان د پرسوالیکینه او څو اميږي نو څنګه چې هغه مې سوالیم کې ولکم شي اماناته څلصه د پاره نه دا منځه خبرې دی په لیکي یاره ته دا لیکي ولکه باخدایونه آشناینانو ولې تبلو ولې حاجة تنفيذو ته او ورسه وی په دې خپل عرضو ته پسینو کې ځکه چې د څه خوای شي چې په دې سارولار شم پلان دی یا دوستانو له اعلان په قرباني کو غبيتون له سيزو ته طرف راغړ دا څو سارو په لایک دی لوامه تساورونه عليه تساورونه عالم سول کې او پښتhto کې تاسو صاحب دا کشتو دا نظامنه اللہ خدای جو رکے عرب چونکہ دا سمندرونو پہ غارو وعام صفائن دا سمندرونو کی یا پوکان ہوئے خدای رسول اللہ تعرض اللہ کشتے پیدا اکیو دی آن آن وخان وخان تا سفینة الجو وی دا اوچی کشتے ادا بلا سفینة البحار دا سمندر کشتے ویریتم آیاته تاسو تخید قدرک بخیخ قلے انیاات اللہ <سؤال> ایتون دیوم دا کوم کوم نه نه دا تاسو انکار کړه او دا قدرت نه نه او څنګه سین فلات خدای دا کار نه سین نه به انکار کړه نو دې ته لګی که پخانا خلب عبد الله منقبلین دیوګوی چې سره دی وان جام د په خامو خلک ا چې چا پیغمبرانو ته دروژن ویلي او وسو شو کارو اکثر منهم غادینو د دینه تشمیر کې وا صدقوته زیاتو پتافق کې او آثار انتقال دایي تعمیرات په ځمکه کې پاتې دي نشانه دایي نشمغلیته دی ان دغتا سودیا رب تمتبوت تتسالیزی پلا ایو حجر وارتا انتا پا غروه کی عبادید غرون اشنولی دوتا خانی پاکی بولی اور رب اعقاق یا ولاقل یا من طرفتا غرون درید آئی کی عبادیدی پا خانی هاں مشر چباسم اللی لا او طلاع شه ده قلا جانا او غلی جماعت سلطان رمضید جو كو رو قلا او طلاع او دلی طلاع شه ده قلا رو لال قلا او مخت جماعت شا جهان جو كو رو دایا جایرون از شهر نخده وی او دور بابل طلاع شه اغنقه لو انه اسلام نمخت برون ده بادشان سٹیو ٹی مونی از پاڑای ورطا جوڑی کولیتی اے که انتا سپو خلق کولیتی سی سڑای بے واجب ورکوز بے تو سپی بے غارون دی سپی بے کرا پیخ ہو دی آبا بندو ورطا سناکو نتی تختیبیشن دیو ورطا باوناس دی زماری بے جنگولتا آئیتی اردن نبار سٹیڈیم دلیت دورون بے زمانی پاکوانی فناغانی مخنی ورطا سناکو نتی تختیبیشن او دی بوری چه انجام با تخانو خلق سو کانو اکسر من هم اغدیرو دگین پشمیر کے واشد دقووطن زیادو پتاقت که زکر آعاب خسباتشین ها تیرہ شئر او دا دنور قومو لیل باشی فیعون باشو احرام مصر تلاج جائے اولی مقباران ازاق نغر اسو ری کرر اغر کدن نبی تابوتون پراتلی لگتر او ایکی مری پراتل تال خیرون دا زمانت دمس ترا یو شان کې دمس ترا یو نه تا تدمره هیڅ هیڅ په خوانه ځړې مخزري دغه تبوتونه هیڅ ګوري پراته په خواني قانونه واسعا په 40 نشانه کې پزمه کېږي په مینه هغه ومنه مقام یې سبون پیداونه رسولت اږي دولت اصل شو دغه طاقت د مختلفو تمام مواجهه تم رسولهم من مننا ندر قومه تمش پیغمبران ناغلی سره ده معلذون فريخو بما عندهم من العلم ذی غاور و طاوست العلم ا دونی علمونه با غاور و دا پسې دا دین ته څو خلک اعطا ده دنیا سبیا دنیا مقره درگی فااخرت اگلو جنگ ده اگل کن مقابضی اگل ده اگلی اخیان مدان دارو هما عمنا هم مکان ورسلون بارقام تفيدون ورم رسولا اگل ده